يا شمس ما أحلاك الله قد أنشاك يا شمس ما أحلاك الله قد أنشاك Ti kurija u min, zara u njera, Kurdić, dolazite nam sa fakulteta islamskog sa Islamsko pedagoškog fakulteta u Zenici. E, profesor, evo danas pričamo o stvarima koja zapravo nekada znaju da budu tabu, a zapravo mi verujemo u sve ovo što smo do sad čuli. I u parapsihologiju i u astrologiju i obraćamo se ljudima za koje mislimo da imaju nešto više nego što mi možemo da pretpostavimo. Kako religija gleda na sveto? Pa što se tiče ovih stvari religija ima svoj stav zato što mi smatramo da je Allah gospodar sve mira svih nas dakle određene stvari dao i on odredio I onda mi tu nemamo udjela. Mi kao ljudi, mi samo možemo da poštujemo po našem učenju, naravno, po religijskom, posebno islamu, od, odakle ja i dolazim. Dakle, mi jedino možemo da slušamo i pokoravamo se onome što Allah kaže. A On je za sve odredio i mjerujo, odredio ona određene kriterije na temelju koga možemo i šta možemo na ovome svijetu da živimo i kako da živimo, kako da radimo, kako da gradimo i sve nam je odredio. Tako da mi ovdje imamo jasne stave kada u pitanju religije. Jedino kad su pitanju ljudi, naravno, svaki svoje stavove i mi kad iznosimo ove stavove iznosimo je kao ljudi, a ne kao oni koji slijede recimo neku, neku religiju. Ako govorimo o religiji ili o islamu, naravno o čemu ja pričam, onda e, jel tako postoje tu pravila iz koji se ne može izaći. I tu su jasne stvari jer Kurani Kerim uvijek kada nešto traži od ljudi da dokažu da kažu da je to ispravno kaže Kul hatu dakle reci Mohamede kada se njemu obraća poslaniku, sallallahu alayhi wa sallam, Allah u Kur'an i Kerimu kaže, reci, donesite dokaz ako istinu govorite. Dakle, ovdje je vrlo bitno ono što imamo danas u nauci, tu su kriteriji, tu su fusnote, tu su izvori, ali tako i ovdje. Allah Želešanu preko Kur'an i Kerima, traži od nas da možemo se osloniti samo na ono što je provjereno. Kao što i mi tražimo svoji studenta da bilo što da pišu, da moraju se osloniti na neki izvor. E, sad, I u svakom tom delu postoji onaj deo Božje taj novitosti Naravno. za koji e, možemo li ovaj deo e, sujeverje ili verovanje da gledamo, da posmatramo upravo kroz tu taj novitost. Ali, recimo, ja ću vas sad pit, pit, pitati vezano za... Sihre o kojima se priča među ljudima, salivanje strave. Vrlo često ovo bacanje sihri ili skidanje te magije zapravo rade ljudi koji su uh, religiozni, koji su uh, verski orijentisani, koji veruju u Boga i na taj način pokušavaju da pomognu ljudima. Da li je to kontraindikovano ili zapravo u smeru onoga što se vi do Naravno da ima jer imamo neke stvari koje su jasno precizirane, korani ker imamo i definirane, i sunetom Allahog poslanika, salam, jer su to dva osnovna temeljna fundamentalna izvora islama i na njima mi na neki način temeljimo i zasnijemo svoje vjerovanje. Tako svako ko želi da slijedi ta upustva, on ide ka tome. I imamo u islamu nešto što možemo i ono što u narodu već imamo, što se prakticira, što je zaista utemeljeno na Koranu i na sunnetu, a imamo, pored toga, neke stvari koje uopće nisu utemeljene, koje su ljudi vremenom nataložili i brojne stvari, zato su vremenom poslanici dolazili. Kod nas u islamu, recimo, mi vjerujemo da je, kako poslanik, ali islam kaže da je bilo 315 poslanika, a 124 hiljade vjerovijesnika I svi su oni dolazle upravo da poprave stanje u jednom narodu kada se nešto iz vitopije rikada se iskrivi kada se falsificira da onda dođe novi poslanik i da to popravi. Da li je to sueveri vjerovanje u ovo to iskrivljenje ili je to dio zapravo religioznog procesa otkrivanja istine? Neki stvari imamo u religiji, malo prije ste vi spomenuli sihire. Sihiri dakle su spomenute u Kurani Kerimu i čak se Kurani Kerimom liječe sihiri. Dakle Allah ih priznaje da postoje, oni uistinu postoje, to je fenomen. Da li to znači da postoje ljudi, ja ne znam da li ću potrebiti dobar izraz, nećete mi zameriti, da li to znači da postoje ljudi koji mogu na negativan način da deluju na neki tuđi život? Dakle, da li da. to eh, sihre ili sihire, da. kako ste rekli? Sihre, da. E, eh, odlično, dobro dakle, to. Dakle, neki kažu magija, o što tiče sihira, dakle, Allahov poslanik, ali islam, i drugi su kroz eh, našu historiju to okvalificirali kao laž. To je nešto što, što se nametne što nije stvarnost i što nije prava istina kao što su brojne onaj, magije, kao brojni stvari koje vještački napravimo. Dakle, Allah je to samo stavio, kako navodi u Kurani Kerim, u suri Bekari i brojnim drugim surama, kao iskušenje ljudima kao što je zlo koje je Allah dao. Nije dao da se čini, nego je samo dao kao iskušenje. A da li postoje ljudi koji mogu da učine zlo nekome upravo preko sihira? Postoje, naravno. To su ljudi koji, naravno, nisu vjernici, jer vjernik nikome ne smije zlo da učini. I po slovu Kur'ana, po slovu Sunneta, po slovu, su i naravno religija, vi znate da čovjek ne smije nikome, nažal, liti bilo šta loše da učini. Kada su pitanju sihiri, to je jasno zna kogod čini sihire, onaj da nekome našteti, on čak izlazi iz okvira vjere. On po islamu nije više vjernik. Izdok toga ćemo brojni ljudi nažalost odgovarati, a imate ljude koji naravno su nekada onaj zaslijepljeni materijalnim bogaćenjem, jer se to obično radi da bi se obogatilo ili se uradi da se nekome napravi e, dobro, ali na uštrb drugoga. I to po islamu također ne smije, reposlanik, ali islam rekao la darare vola dirare. Nemate pravo štetu učiniti drugome, a ti vama nekoga da pričija. Znači praktično to nije slepo vjerovanje ili sueverije ako mi čujemo od nekog da je neko nekome učinio zlo bacio sihire, ako sam dobro se izrazila. To je, to je, dakle, znači to postoji, postoji ljudi koji to mogu da skinu tu vrstu magije. Naravno. Pa čak je i poslanik, salam, dakle naš poslanik, prorok Mohamed salam, bio opsihiran, iako je bio poslanik. Time Allah pokazao da ima to. Njemu jedan od židova poturio sire. u Bunar i dokon nije to izvađeno i onda su tek objavne sure, tako zmane El Muavizetan, to su zaštitnice, sure Akulaul Zubirabil Felak, i kulaus berab bin nasi i ona koje opsihiran obično se pored ostalih naravno stvari uči mu i te dvije sure. Da li ste vi nekada vidjeli čovjeka za koga biste mogli da pretpostavite da kažete da on ima crnu magiju na sebi, odnosno ima nekom mu je bacio sihira? Da li se to vidi na čovjeku? Nekada se vidi, a nekada ne vidi. Imaju oni koji su jači, oni, oni se pokaže, on mora da da to ispelje na neki kako, način. Kako ponašanje, kako? A pogotovo ako mu se uči recimo Kur'an Karim i jedini lijek za otklanjanje sihira nije na neki način mehanizam sihira kao što neki čine, to je pogrešan mehanizam ili mehanizam oni ljudi koji to dobro ne poznaju nego ide upravo učenjem Kur'ana Kerima to se zove takozvana rukija o kazazhti to od onoga što je nametnuto nekom vrstom seira ili to oni magije? zapisi koji se prave nakon toga koje čovjek treba da nosi ne, ne nego ne? samo učenje Kur'ana Kerima zapisi možemo kazati da većina islamske uleme onaj smatra da je to zabranjeno izuzev oni zapisi u kojima je samo spomenut striktno Kur'ani Kerim da li je to slično vudu magiji za koju znamo čujemo da postoji po svijetu i ostalim belim i crni magijama koje vidimo u ostalim religijama da li se sihira odnose na to i da li A, znači to je jedna su... od, od, od, od, od magija dakle onaj i, i, sad imaju razne magije imate od od bio, do, do razni drugi također sve su svi su različiti i ovi pacijenti koji dolaze u čačama Kur'ana također su različiti ali ja kažem ovdje puno stvari ima koje narod iz, izmislio i koji uopće nema ali siri postoji džini recimo postojimo ja, to toga mi. onaj znamo da da je Kur'an i Kerim potom me rekao mi znamo na temelju onoga što je Allah rekao a znamo na temelju ljudi koji budu recimo imali taj problem i kada dođu da im neko od ljudi prouči osjetite da da im bude daleko bolje nakon učenja određene ajeta ili određene zikrova koji odagnavaju jednu tu vrstu bolesti. To je jedno, jednostavno neka A bolest. A šta, koja... šta je sa salivanjem strave, ako sam dobro rekao? Salivanje strave je poznato kod nas u našem narodu, međutim nema utemeljenja u izvornom šarijatu i to je više na neki način neka vrsta sugestije kada neko bude prepadnut ili ima neki problem da se na taj način malo mu priđe, ali to je više neko u narodu izmislio da bi na neki način dao nadu čovjeku ili da bi ga vratio na neki način u život. Ljudi Osim veruju tada. to, znači to je jedna vrsta placebo efekta. Dakle to je praktično jedna vrsta terapijskog djelovanja. Ovo ti je urađeno, sad Naravno. i sad ćeš biti dobra. Jer ja se bavim recimo konkretno hadisom, izučavanjem biografije poslanika, ali Islam njegovim riječima i djelima i puno toga sam iščitao, nigdje nisam našao da je on ili bilo ko od njegovih čestinja sahaba, dakle drugova iz prvog perioda islama, da je salivao u Stravu. Dakle to to uopće bilo poznato. To je nastalo što je kasnije kada je neko nekome na, tada se već prepadne kao što bilo djeca ili žene onda nađu način da na neki način kako bih rekao malo ga dignu iz iz istog kako mi rekli sugestivno djeluju na njega to da je sam sugestivno djelovanje tako da, da ono ima uspjeha kod naroda jer kažu čim mu se baci tolovo i čim onaj prsne nešto kažu bilo mi je bolje a još to je više sugestivno djelovanje jer nema to utemljenja u u Kur'anu i Sunnetu i mi po našem vjerovanju vjerujemo da to uopće ne djeluje sa te strane sa može da upravo sugestivno. Ako su, uh, sihir nešto što postoji. Uh, da li možemo da u ponašanju ljudi, to se vas pitala, sad bih volala malo konkretnije, da li postoje ponašanje ljudi? Da li su agresivni, svađalački, povučajni tih i depresivni? Da li bismo to mogli da prevedemo na neku terminologiju koja nam je uh, poznata u smislu ponašanja svakog dana? Kako se ponašaju ti ljudi? Sve je to različno od čovjeka do čovjeka i različno od sihra do sihra. Imate ljubavne sire, imate sire druge, imate recimo kada čovjek iz zavisnosti, to iz zavisti, pardon, onaj to uradi, slično tome i imate ljudi koji tada postoji poučeni, koji se povlače sami u sebe, imate oni agresivne. I, recimo onaj koji ima jake sire ili džine, njega ne može 5-10 ljudi držati, koji je fizički slab, alon tada postaje jak, iz njega djeluje sigrodo, djeluje džini, koji znaju to imamo iz primjera kolega koji se bave tim da su govorili da da po pet momaka drže jednog takvog čovjeka koji recimo juđi ustanje ludila upravo na na onaj tako, na, da li je tako to je jedna vrsta ekzorcizma e, i onda onaj, i on je toliko jak posle kad se izlije čistoga on nema više tu snagu što jasno govori da da da mu je ta snaga priskrbljena od strane đina ili od strane onaj sehera a imali ljudi koji se time sada bave koga vi cenite da kažete da ako neko ima takav problem može da se obrati tom čovjeku ima u Bosni i Hercegovini mnogi se bave tim a nažalost to je prešlo više u pogaćenje I ja želim ovom da kažem da mi ne možemo nekoga posebno istaći upravo zbog toga što ljudi nekada krenu sa jednom lijepom, humanom najmerom da ljudima pomognu, ali kasnije im se omili malo taj dunjaluk i novac i ovih zine, ti dunjalučki, i onda on onaj često radi ono što ne bi trebao da radi. Ono što ljudi rade, što islamom e, dozvoljeno i dopušteno jeste samo da liječe Kur'anom. Dakle, oni ništa drugo ne rade, samo ako je neko strada od, od, od tog, od te vrste koju mi zovemo sihirom ili džinima, onda imamo na načina da mu se prouči to i jedino tim putem može čovjek to da odagna, ali pod uvjetom da i on vodi računa i da se čuva, jer upravo ta vrsta nabacivanja sihira dolazi ukoliko čovjek ne vodi računa u svom ponašanju. Pa ukoliko ide recimo, na neka nečista mjesta, tamo se džini skupljaju. Oni su niža civilizacija od ljudi nečista, nečista. i logički manje sposobni odnosu na ljude. Jer poslanika Liselam je došao i džinima i ljudima. Čekaj, tali... džini mogu da budu i dobri i loši? Da. Džini su kao i ljudi, mogu biti dobri loši, agresivni i mirni. I oni su na, oni nisu samo loši. Jeste, i da. oni oni oni su tu, oni mogu da da na neki način onaj budu u komunikaciji s nama. Međutim, kada džin uđe iz neke potrebe, kada ga neko pošalje onaj u drugu osobu, onda mora neko da reagira. Ta osoba da recimo uči da bude toliko jaka, toliko sposobna da ona sama reaguje protiv njega ili je osviještena da zna da je taj džin u stvari slabiji od njega, jer oni su niže vrijednosti od čovjeka. Zato je poslanik Alislam došao od ljudi, ne od džina a došao i ljudima i džinima. Prema tome vrlo je vrlo bitno da, da, da čovjeka upijedimo, da on se ne boji Zato samo onaj jel tako bića koja postoje i oni svoje ovde i ovde sad s nama u studiju su oni. To nije problem, oni imaju svoj vid ponašanja, imamo svoj vid ponašanja. I mi ne ulazimo u njihove kompetencije, one trebaju da uđu u naše. E ovo što imamo problem sa sihirima ili sa džinima, to je kad mi uđemo na nečiju teritoriju, recimo tamo gdje se baca smeće, tu su oni skupljaju. Oni njihova hrana je otpadci koje mi bacamo po kontejnerima i drugim mjestima. A to je ono starinsko kad kažu nemoj na večer bacati I to Aha. naš narod kaže na grajsači itd. i tako rano i onda kada ona stanete na njega normalno da on reagira a on on nije Toliko ono kako breko raspoložen on je agresivan i ono da zna da da čovjeku napravi problem. Da li je moguće sihire baciti ako neko nije islamske veroispovesti? Može, da. Dakonci znači, od mo, nacionalni praznik ne postoji, religijski ne postoji. Naram. znači evo još jednom dokaz da <laughs> ne, ne. smo svi isti. Dači moguće apsolutno svakome naram. jer to ovo mi se dopalo kad ste rekli može i za ljubav, Sad će nam se tinejdžeri pokrenuti da se neko zaljubi u njih, jel moguće? Jel moguće tako lepe sihire bacite pa, da se da, neko zaljubi? Tako mnogi čini, međutim to je islamom zabranjeno. A, pa, islamopitanje, mislim svaka druga religija zabranjuje da neko nekoga mora da voli silu. A ima čak i toga i onda je, onda je to problem i to se mora stalno obnavljati. A je Zbog moguće toga da se... takvi stihre deluju? Naravno, naravno. Dakle, to ima i to je već do sada onaj, što mi je rekli, eksperimentizano stotine puta imali smo takvi slučajeva. Ja sam bar imao priliku u životu čuti puno ljudi koji su to imali i koji su izliječili ili oni koji su i liječili. Dakle, samo ovdje treba napomenuti da kod nas tim se svak bavi I onda problem nastane zato što nemamo pravog, dakle, to, ti, to vam isto kao ljekar, e, specijalista koji zna tačno ono što treba, a ovdje se bave ljekari opće prakse za za hiruške zahvate Zasnane. i sve drugo. Tako da ovdje, kada je u pitanju sihir i džini, oni uistinu postoje po islamu, ali nikom nije dozvoljeno da to upotrebljava kao Hazreti ja što je rekao, ja učim to, to, to znanje, saznajem, ne da bi ga napravio drugima, nego samo da naučim kako da se branim, štitim od onih koji bi eventualno to meni učinili. Prof. Re, hvala vam puno. Ovo mi se puno dopalo za ove lepe i ove divne sihre i ove dobre džini koji nam pomažu u nama samima. Nadamo se da će biti više i da će tih zlobnika koji se bave time biti sve manje jer nam malo više treba topline i ljubavi da, i tih da. dobrih stvari koje će se dogoditi. Hvala vam puno što ste bili naš gost. Pored koga ćete vi da sedmete? Evo ja sam već izabrao Nikola Tesla. Zašto? Pa zato što smatram da je učinio jedan veliki pomak u nauci, zato što je bio skroman, zato što je umro gotovo na imaštini i to je ono što mi danas preživljavamo, tako da smo najbliži njemu, kako vidim, od ovih ličnosti koje su ovde postavljene. Sjajno. Hvala vam puno, profesor, što ste bili naš gaoci.